«Чи ще накази будуть?» Посміхнувшись у вуса, Степан Левченко лагідно подивився на хлопчину. «Ой же, мотор не вдалося!» Він ще й подумати не встиг, а вже все виконано. «Нічого, Богданку, не треба поки що. Біжи, мерщій, бо запізнися. Всі хлопці вже пішли». Богданко мимоволі скривився. Ходити до школи він не дуже любив, хоча вчився добре. Але як ти всидиш за псалтерем, коли є куди цікавіші справи? Після заутренні у січовій церкві запорожці поралися по господарству. Роботи вистачало одяг та зброю лагодити, човни смолити, а малі джури тим часом у січовій школі засвоювали письмо, Церковні читання вчилися хоровому співу та музиці. Звісно, Богданко з більшою охотою побіг би до зброярів або човнярів, але зась закон для всіх єдиний. Тому хлопчина, зітхнувши, неохоче поплентався за друзями. Як би це так придумати, щоб усюди встигати? Адже й дня замало буде, Вдвічі більше годин треба. Чи то самому роздвоїтись, та хіба ж це можливо? Гей, козаче, раптом почув Богданко Дмитрів голос і радісно обернувся. Чого носом землю шкребеш, га? Батько Степан уже вуха нам'яли? Та ні, скривився малий, топцюючи, зовсім не те. Оце ж до школи треба а мені так краще до зброярів збігати, більше користі, як на мене. «Ні, – Ні-ні, братику, – суворо мовив Дмитро. – Вчитися обов'язково треба, бо справжній козак мусить уміти не тільки шаблею вимахувати. Шануйся, Богдане, бо не поважати писемність – січовикові гріх. – Та хіба я що? – засоромився Богданко. Вчитися люблю, ти ж знаєш, і стараюся, Але що вдієш, коли шабля мені, миліша? Хвалять тебе в школі, це добре, кивнув брат. А дурні думки жени геть, братику, Нам, Крайченкам, це ні до чого. Та коли вже тобі так на лаві не сидиться, То зачекай трошки, ось невдовзі рушимо на татар, Якось умовимо батька Степана, щоб пустив тебе з нами у море. Може, хоч трохи оскомину зіб'єш та вчитимешся охочіше. Ой, правда, аж розцвів Богдан. Ще б пак, вважалося, що справжнім козаком стає лише той, хто побував у морському поході, тому для джури плавання було не лише неабиякою честю, а й висвяченням у козаки. Бо велику мужність і сміливість треба було мати, щоб виходити в море на чайках, особливо в бурю, та громити у луси. Примітка Улус – поселення громада під носом у турків. Що правда, джур завжди залишали вартувати човни, але всяк могло статися, тому обов'язково дивились, чи добрий рубака. Та правда, правда, посміхнувся у вуса Дмитро, з любов'ю дивлячись на брата. Але якщо слухатись будеш, то ж біжи, бо передумаю. Богданко жартома вклонився йому, як старшині годиться, і, сміючись, гайнув щодуху до школи. Дмитро мимоволі задивився йому вслід. Гарний хлопець, ні в року, тільки нетерпеливий ще, як оте лоша, але то дарма. Перемелиться потроху. Добрий козак росте Дмитрику, почув хлопець голос старого дядька Михайла. При біг радий би був такого сина мати, І гарний, і ставний, А що правний у бою, нема що й казати, І голосок чисто соловейко. Та ну вас, дядьку, махнув рукою Дмитро, Ще зурочите хлопця, І в кого воно таке вдалося? Батько і мати тихі та сумирні були, Я й сам у них пішов, а цей, шибай голова. Хіба що, може, в діда нашого, той неабиякий бунтар був, до того ж і силою, і розумом вдався. Шкода тільки доля гарна обійшла. Коли б то хоч, Богданчикові вона усміхнулась. Україна тоді переживала не найкращі часи. Після смерті Богдана Хмельницького у червні 1657 року булаву взяв його син Юрій. Але сподівання козаків, що будуть вони, як співали в піснях, за гетьмана молодого жити, як за старого, городи турецькі плюндрувати і слави війську доставати, не справдилися. Помилувавшись два місяці на таке правління, козацька старшина скликала в чигирині представників усіх полків і обрала гетьманом колишнього військового писаря Івана Виговського.